Seigarren unitatea, A atala, Martin txiki eta basailaunak. Duela hainbat urte, Ataungo muskikoko ban basailaunak bizio omen ziren. Han? inguruko mendietan, sekulako gari mordoa abiltzen omen zuten. B kolurretan berriz, kristauak bizi omen ziren eta artean ez omenzuten garirik ereiiten, alerik espai zuten. Egun batean, Martin txiki mutikoa muskiko kobaren inguruan zebilen. Eta basaiaunak ikusi zituen lanean. Garia jotzen ari dira, eta hogia jaten dute. Martin txiki basaiaunen gana hurbildu zen. Emango gualdizki da zu egari ale batzuk. Galdetu zien, basaiaunek kasurik egin gabe lanean jarraitu zuten. Baina Martin txikik gari lortu nahi zituen... Aspaldiar izen gari aleak lortzeko plana pentsatzen, eta erronka botazien basa jaunei. Nik zuek baino salto handiagoa egingo dut gari piloaren gainetik. <risa> Barre gintzuten basa jaunek. Eto eta ikusiko dugu. Hurrengo egunean, Martin Txiki, aitaren abarkandiak jantzita saldu zen gari piloaren gainetik salto egiteko prest. Itxura barregarria zekarren, etabazailaunak barre hasi ziren. Martin Txikikordea, basailaunen barre ikasurik egin gabe salto egin zuen, eta brausst, gari piloaren gainera erori zen. Basilaunek ezin zioten barreari utsi. Orduan, Martin txiki altsatuekin eta alde egin zuen handik pozik, garia lortu zuelako. Aitarena barkak gari ezbete eta zeramazan halako batean Basilaunaak Martin Ttxikik garia lapurtu ziela konturatu ziren. Basunak, Martin txikik, garialapurtu ziela konturatu orduko arrapaladan irten zirenaren atzetik. Martin txiki, basailaunak bere atzetik zeto ikusi zuenean pagoen bor baten barruan eskutatu zen. Basillaunaak bila eta bila ibili ziren, baina alferrik. Lasaiilagunok. Mutikoak lapurtu lapurtulizkigu garialleak. Baina ez daki garia nola eta noiz erein behar den. Eta bazaiahau nekalde egin zuten barreka eta lasai, Martin txikik zekielako garia ereiteko sekretua. Pozaren pozez, garian noiz erein behar zen esaten zuena bestiak kantatzen hasi ziren. Martin txikien borrean zegoen, eta garia nola eta noiz erein behar zuen entzun zuen. Ondairak dio, arrezkero zabaldu zela inguruko herrietan.